«Ого!» – тихенько вигукнула Герміона. «Гілку чого?» – здивувалися Гаррі з Роном. «Вічного вогню!» – роздратовано пояснила Герміона. «Мусили б уже це знати. Професор Флитвік на своїх уроках згадував про нього щонайменше двічі». «Отже», – швидко втрутився Гегріт, перш ніж Рон устиг щось відповісти – Дамблдор зачаклував ту гілку, аби вона ніколи си не згасла, а це не кожному чарівникові під силу. Ну, то я й поклав її на сніг каркусові під ноги та й кажу дарунок гургові велетнів від Албуса Дамблдора, котрий пошановує вас своїми вітаннями. І що на це відповів Каркус? нетерпляче запитав Гаррі. Та ніц, відповів Гегріт. Він це не розуміє по-нашому. Жартуєш. Та то не страшно, – незворушно вів далі Гегрід. Дамблдор нас попередив, що таке може статися. Каркус підкликав таких велетнів, що розуміли нашу мову, і вони усе йому витлумачили. А чи сподобався йому дарунок? – поцікавився Рон. А ще й як? Було море радості! коли вони второпали, що то таке?» Сказав Гегрід, перевертаючи драконяче м'ясо і прикладаючи до набряклого ока холоднішим боком. «Страшенно ситішили! А я тоді й кажу, Албус Дамблдор просить Гурга побалакати з його посланцем, коли той повернеться завтра з другим дарунком». «А чому ти не міг побалакати з ним того самого дня?» Здивувалася Герміона. Дамблдор хтів, аби ми то все робили поволі, пояснив Гегріт. Аби вони бачили, що ми дотримуємося обіцянок. Ми повернемося завтра з другим дарунком. І коли ми справді приходимо з наступним дарунком, то все вже створює файне вражіння, правда? А ще вони мають час. Випробувати перший дарунок і перевірити, що він файний. І тоді ще завзятіше чекаю другого. Та й взагалі з такими велетнями, як Каркус, треба себе вважяти. Дай їм забагато інформації, і вони вб'ють тебе, аби їм було простіше. То ми розкланялися, а потім знайшли собі файненьку печерку, щоб перебути ніч. А зранку повернулися. І цього разу Каркус уже сидів і нетерпляче нас чекав. І ви з ним побалакали? А як же? Спочатку ми подарували йому файного бойового шолома, виготовленого гоблінами, незнищенного. А тогде й сіли й побалакали. І що він сказав? Та небагато, відповів Гегрід. Більше се слухав. Але були файні моменти. Він си чув про Дамблдора. Чув, як той протестував проти винищення останніх бритійських велетнів. Каркуса зацікавили Дамблдорові слова. А деякі інші велетні, особливо ті, що трохи розуміли мову, зібралися довкола і також слухали. Того дня ми йшли від них з великими надіями пообіцяли прийти наступного ранку зі ще одним дарунком. Але вночі все пішло котові під фіст. «Що саме?» – перепитав Рон. «Як я вже мовив, велетні не повинні мешкати разом», – сумно пояснив Гегріт, «Не такими великими гуртами. Вони ніц не можуть собою вдіяти і весь час вбивають одне одного». Чоловіки б'ються між собою, а жінки між собою. Залишки старих племен воюють одні з одними. А що вже казати про суперечки за їжу в вогоні, кращі місця для ночівлі? Ну, можна було гадати, що тепер, коли їхня раса вимирає, вони дадуть одне одному спокій, але... Гегріт тяжко зітхнув. Тої ночі в долині зачалася бійка. Ми се побачили з нашої печери. Тривала пару годин. ви не уявляєте, який то був страшенний галас. А коли зійшло сонце, сніг був червоний від крови, а його голова лежала на дні озера. Чия голова затумувала поди Герміона? Каркусова, важко зітхнув Гегрит. Тепер був новий гург. Голгомат, Гегрід знову зітхнув. А ми не розраховували, що через два дні після того, як ми навели дружні контакти з першим гургом, буде новий вождь. Тому мали дивне перечуття, що Голгомат не так радо нас вислухає, але ж мусили спробувати. І ви пішли з ним розмовляти? недовірливо перепитав Рон. «Після того, як побачили, що він відірвав голову іншому великниві?» «Певно, що так?» підтвердив Геґріт. «Ми що? стільки туди лізли, аби змиритися з тим за якихось два дні?» «Ми спустилися донизу з третім подарунком, який готували для каркуса. Я ще й рота не роззявив, а вже знав, що нічого з того не вийде. Він там сидів у каркусовім шоломі та й скоса на нас позирав. Був величезний, один з найбільших. Чорне волосся, такі самі зуби і намисту з кісток. Деякі ті кістки були, мов би, людські. Ну, я си почав, виставив перед собою великий згорток драконячої шкури та й кажу, «Дарунок гургові велетнів!» А наступної хвилі я вже висів догори дригом у повітрі. Мене схопили двоє його посіпак. Герміона затулила руками рота. «То як ти зміг викрутитися?» – здивувався Гаррі. Якби не Олімпія, був би мені Амінь!» – відповів Гегрід. Вона витягла чарівну паличку і виконала дуже-дуже бистрі чари. Але ж то було чудо! Влучила в очі тих, що мене тримали, з закляттям кон'юктивітус. І ті мене відразу відпустили. Але тоді ми вже втрафили в халепу, бо використали проти них чари. А велетні, власне за це, і ненавидять чаклунів. Ну, мусили звідти тікати і знали, що вже ніколи не зможемо повернутися до їхнього табору. — Оце-то так, Гегріде, — чутно промовив Рон. — А чого ж ти так довго добирався додому, якщо ви там були всього три дні? — здивувалися Герміона. — Ха! Та ж ми звідтам не пішли через три дні, — обурився Гегрід. — Дамблдор мав на нас надію. Але ж ти сам сказав, що ви вже не могли повертатися в табір. У день не могли, правильно. Мусили все обміркувати. Пару днів тихесенько лежали в печері і придивлялися. І нічого доброго там не вздріли. А він що, відривав усім голови? Відразливо скривилася Герміона. Ні, заперечив Гегритт. Хоч то було б ліпше. Що ти маєш на увазі? А те, що невдовзі, ми виявили, що він ніц не заперечує проти всіх інших чаклунів, окрім нас. Смертежери? одразу запитав Гаррі. Так, скрушно підтвердив Гегріт. До гурга щодня приходило двоє. Приносили йому дарунки. І він ані раз не перевертав їх догори ногами. А як ти знав, що то були смертежери? запитав Рон. Бо я одного впізнав, прогарчав Гегріт. Макнеєр. Пам'ятаєте, його присилала вбити бакбека. Ну, він якийсь маніяк. Любить убивати не згірше як голгомат. Не дивно, що вони так. «Файно зійшлися!» «А невже Макнейр переконав велетнів приєднатися до відомо кого?» з розпочем спитала Герміона. «Не лізь поперед гіпографа в пекло! Я ще не доказав!» обурився Гегрід, який спочатку ніби не хотів розповідати, а тепер з великою охотою викладав усе, що знав. Ми з Олімпією усе обміркували і погодилися, що хоч гург нібито надає перевагу відому кому, але то ще не означає, що так само думають інші велети. Ми мусили переконати тих, хто не бажав, аби гургом став голгомат. «А як ви їх розрізняли?» – запитав Рон. «Як-як?» Все ж були ті, кого збили на квасне яблуко, Терпляче пояснив Гегріт. Ті, що мали хоч крихту глузду, втекли від Голгомата і ховалися в печерах довкола яру, як і ми. Тож ми й надумали понишпорити вночі тими печерами і побачити, чи зможемо когось із них переконати. Ви вирішили нишпорити по темних печерах у пошуках велетнів? запитав Рон. І в його голосі вчувалися захоплення і повага. Ну, найбільше нас турбували якраз не сказав Геґріт. Нас радше непокоїли смертежери. Дамблдор нам казав по змозі не зачіпатися з ними. Але ж вони знали, що ми десь тутка. Гадаю, що їм про нас розказав Голгомат. Уночі, коли велетні спали, а ми плянували украдатися нишком до їхніх печер, Макнеєр і той другий лазили скрізь по горах, шукаючи за нами. Я ледве втримував Олімпію, аби вона на них не кидалася. О, вона так хотіла на них накинутися, бо коли її Олімпію завести, то вона така аж палає. Знаєте, «Що то є французька кров?» Гегрід задивився у вогонь затуманеним поглядом. Гаррі дав йому секунди з тридцять на спогади, а тоді голосно прокашлявся. «А що ж було далі?» «Чи вам пощастило знайти інших велетнів?» «Що?» «Ага, ну так, а як же?» На третю ніч після вбивства Каркуса ми вилізли з печери, в якій ховалися, і подалися назад до Яру, ну, не забуваючи ані на хвильку про смертежерів. Заходили в кілька печер, але ніц. Мені здається, що аж у шостій знайшли трьох велетнів. Печера, мабуть, аж тріщала, припустив Рон. «Кнізлу не було б де впасти», – погодився Гегрит. «А що, вони на вас не напали, коли побачили?» – здивувалася Герміона. «Ну, мабуть, так і було б, якби вони могли», – відповів Геґріт. «Але вони мали серйозні рани, усі троє. Голгоматові посіпаки побили їх мали не до смерти, а коли вони отямилися, то заповзли до найближчого прихистку, який знайшли». Отож, один з них трохи знав нашу мову і перекладав усе іншим, і наші слова справили на них ніби непогане вражіння. Тож ми і далі приходили, навідували поранених. Думаю, що був такий момент, коли ми переконали шістьох або сімох велетнів. Шістьох або сімох?» – зазартом перепитав Рон. «Це дуже непогано» то вони прийдуть сюди, щоб разом з нами боротися з відомо ким?» Але Герміона запитала, «А чому ти кажеш, був такий момент, Гегриде?» Гегрид зажурено глянув на неї. Голгоматові посіпаки зробили в печерах облаву. Після неї ті, що вижили, не хотіли вже мати з нами нічого спільного. «То то велетні до нас не прийдуть взагалі? розчаровано проказав Рон. Не прийдуть, важко зітхнув Гегріт, перевернув м'ясо і приклав до обличчя холодною стороною. Але ми зробили, що мали зробити. Переказали Дамблдорову вістку. І дохто з них її почув, а ще дехто, маю надію, все навіть запам'ятає. А може, ті, що не захочуть лишатися з Голгоматом, зійдуть собі з гіра? Тогде раптом собі згадають, що Дамблдор ставився до них приязної. Може, тоді й прийдуть до нас? Сніг тим часом уже присипав вікно. Гаррі аж тепер відчув, що мантія в нього на колінах промокла наскрізь. Її заслинив і клань, тулячись йому до ніг. Геґріде, за який час тихенько спитала Герміона. «Га? Чи, чи коли ти там був? Ти відшукав хоч якийсь слід твоєї мами?» Гегрідове здорове око втупилося в Герміону, і вона перелякалася. «Ой, вибач, я...» «Забудь про це». «Померла», – прохрипів Гегрід. «Багато років тому. Вони мені сказали». «Ой, я, я співчуваю тобі», – ледь чутно проказали Герміона. Гегрід знизав своїми могутніми плечима. «Та що там?» – коротко кинув він. Я мало що й пам'ятаю. Не була то найліпша мати. Знову запала тиша. Герміона нервово зиркнула на Гаррі і Рона, вочевидь вважаючи, що тепер їхня черга розповідати. Але ти й досі нам не пояснив, Гегріде, звідки ці побої, показав Рон на закривавлене Гегріде лице. «Або чому ти так пізно повернувся?» – додав Гаррі. Сіріус сказав, що мадам Максим повернулася хто зна коли. «Хто на тебе напав?» – домагався Рон. «Ніхто на мене не нападав!» – категорично заперечив А «Я…» – та решту його слів – заглушив несподіваний стукіт у двері. Герміона зойкнула. Горнятко вислизнуло з її пальців і розбилося об підлогу. І клань заскавчав. Усі глянули на вікно біля дверей. Крізь тонку фіранку видно було обриси короткої присадкуватої постаті. «Це вона!» – прошепотів Рон. «Залазьте сюди!» – поспіхом сказав Гаррі. Він схопив плаща невидимку і загорнувся в нього разом з Герміоною. Арон оббіг кругом столу і теж пірнув під плащ. Притискаючись одне до одного, вони позаткували в кут, і клань люто гарчав на двері. Гегрид мав спантиличений вигляд. «Гегриде, заховай наші горнятка!» Гегрид схопив гарене ронове горнятка і запхнув їх під подушку викланевому кошику, і клань уже стрибав на двері. Гегрід відсунув його вбік ногою і відчинив двері. На порозі стояла професорка Амбридж у зеленому твідовому плащі і в зеленій шапці-ушанці. Скрививши губи, вона відхилилася назад, щоб побачити Геґрідове обличчя, бо ледве діставало йому до пупа. «Отже», – повільно й голосно проказала вона, ніби до глухого, – «То ви Гегріт, так?» Не чекаючи відповіді, увійшла до кімнати, лупуючи на всі боки своїми банькатими очима. «Геть!» – відмахнулася вона сумочкою від клення, що стрибнув на неї і намагався лизнути в обличчя. «Не хочу бути нечемним, подивився на неї Геґріт. «Але хто ви дохоляри така?» «Я Долорес Амбридж!» Її очі обмацували всю хатину. Двічі вони подивилися прямісінько в той кут, де стояв Гаррі, затиснений між Роном і Герміоною. «Долорес Амбридж?» перепитав Гегріт. «Мені се здавало, що ви з міністерства. Хіба ви не працюєте з Фаджем?» «Так, я була першим заступником міністра», підтвердила Амбридж, никаючи по хатині і придивляючись до кожнісінької дрібнички, починаючи від рюкзака, притуленого до стіни, і закінчуючи дорожним плащем. «А тепер я вчителька захисту від темних мистецтв». «Сміливе рішення», – сказав Гегрід. «Нині мало хто хоче братися за цю роботу». «І верховний інквізитор Гогворцу», – договорила речення Амбридж, ніяк не зреагувавши на його слова. «А то що таке?» – спохмурнів Гегрід. «Я теж хотіла б запитати, що це таке?» Амбридж показала на черепки від герміониної чашки на підлозі. «О!» Гегрід цілком недоречно зирхнув у той куток, де ховалися Гаррі, Рон і Герміона. «О, та це той і клань. Розбив мені горнятко. Тепер мушу пити з оцього». Гегрід показав чашку а другою рукою все ще притискав до ока драконяче м'ясо. Амбридж дивилася на нього, вивчаючи тепер замість хатини кожну деталь його зовнішності. «Я чула голоси!» – спокійно додала вона. «Я себе балакав з екланем», – рішуче пояснив Гегріт. «І він вам відповідав?» «Ну, певним чином» почав затинатися Геґріт. "Я інколи кажу, що і клан майже як людина. На снігу залишилися три пари слідів, що ведуть від замку до вашої хижі", сказала Амбридж єлейним голосом. Герміона охнула, і Гаррі затулив їй рота рукою. На щастя, і клан чмихкав носом, принюхуючись до мантії несподіваної гості, та, здається, нічого не почула. «Я щойно повернувся», – махнув Гегрід величезною рукою на рюкзак. «Може, хтось приходив раніше і не застав мене?» «Назад від дверей вашої хижі кроки не ведуть». «Ну, я, я не знаю, чого б то». Нервово смикнув себе за бороду Гегрід і знову зиркнув у той куток, де стояли Гаррі, Рон і Герміона, ніби благав про допомогу. Е... Амбридж розвернулася і почала обходити хатину, уважно до всього приглядаючись. Нахилилася і зазирнула під ліжко. Відчинила Гегрідів сервант з посудом. Пройшла за кілька сантиметрів від Гаррі, Рони Герміони. Ті притислися до стіни, а Гаррі навіть живота мусив тягти, щоб вона його не зачепила. Уважно зазирнула у величезний казан, у якому Гегріт варив собі їсти. А тоді знову розвернулася і запитала, «Що з вами сталося? Звідки у вас ці рани?» Геґріт одразу забрав з обличчя драконяче м'ясо, і це була, на гарну думку, помилка, бо тепер чітко стало видно фіолетово-чорний синець навкруг ока, не кажучи вже про запечену кров і здерту шкіру на лиці. О, це зі мною стався випадок, затинаючись. Пробилькотів Гегріт. «Що за випадок?» «Я... я си спіткнув». «Ви спіткнулися», – холодно повторила Амбридж. «Еге ж, саме так. Зачепився за... за мітлу товариша. Я сам не літаю. Гляньте на мої розміри, мене ж не втримає жодна мітла». Мій товариш розводить абраксанських коней. Ну, не знаю, чи ви колись їх виділи. Такі великі, бесті з крильми. Я, знаєте, трохи поїздив на одному верхі. «А де ви були?» Амбридж незворушно урвала гегридове базікання. «Де я був?» «Де ви були?» – повторила вона. «Навчальний рік почався два місяці тому. Вас довелося замінити іншою вчителькою. Ваші колеги не змогли пояснити, де ви. Ви не залишили ніякої адреси. То де ж ви були?» Запала мовчанка. І Гегрід втупився в неї своїм напіврозплющеним оком. Гаррі, здавалося, чув, як той відчайдушно перебирає в голові різні версії. «Мені... мені треба було поправити здоров'я», – відповів він. «А здоров'я, кажете?» Професорка Амбридж обмацала очима набрякле і потовчене Гегридове обличчя, з якого беззвучно і м'яко крапала йому на живіт драконяча кров. «Зрозуміло». «Так», – підтвердив Гегрид. «Трохи ну, свіжих воздухів, знаєте». «А вже ж, для лісника свіже повітря, мабуть, велика рідкість» солодко проказала Амбридж. Ті невеличкі частинки гегридового обличчя, що не були чорні або фіолетові, почервоніли. «Ну, зміна обстановки, знаєте?» «Гірські ландшафти?» Миттю додала Амбридж. «Вона все знає», розпачливо подумав Гаррі. «Гірські?» перепитав Гегріт, явно обмірковуючи відповідь. Та ні, мені більше до вподоби південь Франції, трохи сонця і море, невже, засумнівалася Амбридж. Ви щось не надто засмагли? Так, ну, чутлива шкіра, спробував зобразити невимушену усмішку Гегріт. Гаррі помітив, що в нього бракує двох зубів. Амбридж холодно на нього глянула, і Гегридова усмішка зів'яла. Тоді вона поправила на руці сумочку і сказала, «Я, звичайно, повідомлю міністерство про ваше запізніле повернення». ж, кивнув головою Гегрид. Е, «Мусите також знати, що в мої невдячні, але необхідні обов'язки Верховного Інквізитора входить інспектування колег-учителів. Тому насмілюся припустити, що найближчим часом ми зустрінемося знову. Вона різко повернулася і попрямувала до дверей. «Ви нас перевіряєте?» – безпорадно перепитав Гегріт дивлячись її у слід. «Саме так», – м'яко підтвердила Амбридж, озираючись і поклала руку на клямку дверей. «Міністерство рішуче, позбуватиметься недолугих учителів». «На Не добра ніч!» Вона вийшла, грюкнувши дверима. Гаррі хотів було зняти плаща невидимку. Але Герміона схопила його за руку. «Ще ні!» – видихнуло йому у вухо. «Може, вона ще не пішла?» Гегрід, мабуть, подумав те саме. Пошкутельгав до вікна і відсунув легенько фіранку. «Вона вертає до замку», – буркнув він неголосно. «От такої! Вона нас перевіряє!» «Так», – підтвердив Гаррі, скидаючи плаща невидимку. «Три луні вже отримала іспитовий термін». «Гегріде, а що в нас буде на твоїх уроках?» – запитала Герміона. «Йо-й, та ви тим не переймайтеся, бо я вже розплянував усе наперед», – радісно повідомив Гегрід, хапаючи зі столу драконячим м'ясо і знову притиляючи його до ока. «Я притримав кілька істот спеціально для року СОУ». «О, зажди, зажди. Таких дивовижних ви ще не виділи ніколи!» е, «А в якому розумінні дивовижних?» – завагалася Герміона. «А, цього я не скажу», – радісно мовив Гегрід. «Най-то буде файна несподіванка». «Слухай, Гегріде!» – відкинула вагання Герміона. «Професорка Амбридж аж ніяк не зрадіє, якщо ти приведеш на урок щось небезпечне». «Небезпечне? Ну, не будь дурненька. Не буде нічого небезпечного». «Тобто вони, звісно, не дозволять себе скривдити, але... Гегріде, ти мусиш пройти...» «Перевірку Амбридж». «І краще, щоб вона побачила, як ти навчаєш нас доглядати порлоків або розрізняти кнарлів та їжаків, ну, щось таке подібне». Серйозним тоном порадили йому Герміона. «Але ж це не цікаво, Герміоно», заперечив Гегріт. «Я маю щось значно ліпше. Я се розводив їх роками». Мабуть, це єдиний свійський табун на всю Британію. Гегріде, прошу тебе, розпачливо благала Герміона. Амбридж хапається за будь-яку дрібничку, щоб лиш мати підставу для звільнення тих учителів, які занадто близькі, на її думку, до Дамблдора. Прошу, Гегріде, покажи нам на уроках щось найнудніше з того, що може бути на іспитах для сов. Але Гегрід лише позіхнув на весь рот і кинув спраглий одноокий погляд на широчезне ліжко в кутку. Гненки був такий тяжкий день, а вже пізно, лагідно поплескав він Герміону по плечі, від чого в неї підігнулися ноги, і вона гупнулася навколішки на підлогу. Ой, вибачи, він схопив її за мантію і знову поставив на ноги. Про мене не турбуйся. Я обіцяю, що заплянував на ваші уроки файні штуки. Ну, а тепер-ка біжіть до замку і не забувайте замітати за собою сліди. Не знаю, чи ти його переконала, сказав невдовзі Рон, коли вони, перевіривши, що все спокійно, почвалали назад до замку. Не залишаючи слідів на снігу, Завдяки закляттю-зникаттю, що його йдучи, виконувала Герміона. «Я прийду до нього завтра», – рішуче сказала Герміона. «Як буде треба, сама розпланую йому уроки». «Мені байдуже, чи викине вона звідси трелоні, але вигнати Гегрида я їй не дам». Розділ двадцять перший Око змії Недільного ранку Герміона ледве пробилася до Гегридової хижі крізь півметровий шар снігу. Гаррі і Рон хотіли піти з нею, але гора невиконаних домашніх завдань знову загрозливо виросла. Тож вони неохоче залишилися у вітальні – намагаючись не звертати уваги на веселі крики, що долинали з подвір'я, де розважалися учні. Хто на санчатах, а хто на ковзанах, їздили за озером. А дехто, що найгірше, зачаклував сніжки, і ті летіли в грифіндорську вежу і гупали у вікна. «Ой!» – закричав Рон – якому нарешті урвався терпець, і він виставив з вікна голову. «Я, староста, якщо хоч одна сніжка ще раз влучить у вікно...» «Ой!» Він різко відхилився, та все одно його обличчя було заліплене снігом. «Це Фредди Джордж!» Гірко пожалівся він, зі стукотом зачинивши вікно. «От ідіоти!» Перед обідом... Повернулася від Гегріда Герміона. Вона тремтіла від холоду, а її мантія промокла аж до колін. То як? запитально глянув на неї Рон. Усі уроки йому розпланувала. Та я старалася, утомлено відказала вона, падаючи в крісло біля Гаррії. А тоді витягла чарівну паличку і виконала складний хвилястий помах від якого з кінчика палички заструменіло гаряче повітря. Спрямували його на мантію, і та запарувала, висихаючи. Коли я прийшла, його навіть не було. Я стукала з півгодини, а потім він пришкандибав звідки із лісу. Гаррі застогнав. Заборонений ліс – аж кишів усілякими істотами, через які Гегріда могли легко звільнити з посади. «А що він там тримає, він сказав?» – допитувався Гаррі. «Ні», – знічено відповіла Герміона. «Каже, що приготував нам файну несподіванку». «Я намагалася пояснити йому про Амбридж, але до нього просто не доходить». «Тільки тороче, що нормальна людина захоче вивчати не кнарлів, а химер». «Ой, навряд чи в нього є химери», – додала вона, помітивши перелякані обличчя хлопців. «І не тому, що він не хотів би їх розводити. Просто, як він каже, дістати їхні яйця неможливо». Я намагалася йому толкмачити, щоб продовжував те, що запланувала граблі Планка – але, мені здається, він не чув і половини моїх слів. Він, знаєте, в якомусь дивному настрої. І все ще не зізнається, звідки в нього ті рани. Не всі учні зраділи, коли вранці за сніданком побачили за вчительським столом Гегріда, Дехто, як Фред, Джордж і Лі, аж заривіли з захвату і побігли проходом між грифіндорським і гафелпавським столами, щоб потиснути його величезну руку. А ось, наприклад, парваті та лаванда обмінялися невеселими поглядами і скептично захитали головами. Гаррі знав, що багатьом учням подобалися уроки професорки Граблі-Планки і найгірше, що в глибині душі він Цих учнів розумів. Адже граблі планку цікавили не лише ті уроки, під час яких легко можна було лишитися без голови. Ось чому Гаррі, Рон і Герміона, щільно закутавшись від холоду, йшли на урок до Гегріда з величезним острахом. Гаррі турбувало, що їм покаже Гегрід і як поводитимуться учні. Особливо Мелфой зі своєю компанією, якщо на уроці буде Амбридж. Проте, коли вони пробилися крізь сніг до Гегріда, що чекав на узлісі, верховної інквізиторки не було. Гегридів вигляд не підбадьорював. Синці в суботу Фіолетові тепер мали зеленувато-жовтий відтінок. А деякі порізи ще й досі кривавили. Гаррі не міг цього збагнути. Невже на Геґріда напали якісь такі істоти, що їхня отрута не давала гоїтися ранам? На додачу, ніби цього зловісного видовища було йому замало, Геґрід ніс на плечі щось схоже на половину коров'ячої туші. Гненькі працюємо там. Весело повідомив Гегрід учням і кивнув у бік темних дерев за його спиною. «Там безпечніше!» «Та й вони все люблять темряву!» «Хто це, тіпа, любить темряву?» А різко й трохи злякано спитав укреба з Гойлом Мелфой. «Що він там триндів, ви чули?» Гаррі пригадав той єдиний випадок, коли Мелфоєві довелося побувати в цьому лісі. Тоді він також не виявив особливої хоробрості. Гаррі всміхнувся сам до себе. Після квідичного матчу йому подобалося все, що Мелфоєві було неприємно. «Готові?» – бадьоро поцікавився Гегрид, оглядаючи учнів. «Ну, то файно!» Я приберіг для п'ятої класи екскурсію до лісу. Гадав, що варто піти і подивитися на тих істот у їхньому природному середовищі. Нині ми повивчаємо рідкісних створінь. Мабуть, я чи не єдиний на цілу Британію зумів їх приборкати. А хто, короче, знає, чи вони приборкані? крикнув Мелфой, і в його голосі ще виразніше відчувся переляк. «Ти вже ж не вперше приводиш на уроки диких звірів!» Слизеринці схвально загомоніли. Дехто з грифіндорців теж був готовий погодитися з Мелфоєм. «Певно, що приборкані, насупився Гегрид і поправив на плечі половину туші. «А що тоді з твоїм лицем?» – невгавав Мелфой. «Не пхай свого носа до чужого проса», – розсердився Гегрід. «Якщо більше нема дурних питань, то йдіть за мною». Він розвернувся і покрокував прямісінько до лісу.